Monster, Dark Dog och Burn. Kaliber idag om energidrycker. Söta, upphiggande, omdiskuterade. Men är det ofarlig läsk eller är det ungdomarnas eget uppåtchack? Man blir pigg och går i huvudet. Jag fick krampanfall och kollapsade. Man dricker för att orka spela på datorn hela natten. Det här är tre citat från alldeles vanliga barn och ungdomar. Och vad de pratar om är något som går att köpa- i alldeles vanliga livsmedelsbutiker. Kaliber idag handlar om energidrycker. Och det är ett livsmedel som åsikterna går isär om. Amfetamin Light- Ska vi höra en överläkare kalla dem. Drycker som inte är hälsofarliga- säger Livsmedelsverket. Och eftersom åsikterna går isär- så ska vi fråga de som bör veta mest. De som varje dag möter barn och ungdomar. Närmare 700 svenska skolsköterskor- har svarat på våra frågor om just energidrycker. Här är- Annika H. Erikssons reportage. Nej, jag undrar vad som skulle hända. Att hur farligt det är. Sen efter det så insåg jag att det var riktigt farligt. Det är att de blir okoncentrerade, ofokuserade, stressade och spridade också. Och så är det det här med hjärtklappning då. Detta är en söt läskedryck med relativt hög koffeinhalt. Och det är inget märkvärdigare än så med de här dryckerna. Det blir alltså som en form av amfetamin light kan man säga att man kommer in i en väldigt spidad livsföring. Man ser alltså ungdomar som ser ut som spidade ildrar som går på högvarv ständigt. Det finns ju olika saker som lyfts fram i olika tider som var väldigt farliga och just nu verkar verkar vara just energidrycker. Jag vill använda försiktighetsprincipen och inte leka med barnens hälsa. Nej jag gick, skulle till skolan och vaknade med dagen och tog en cig och så köpte jag en energidrink här i affären då. och så gick jag till skolan efter hade jag lektion och så började jag må dåligt så jag gick jag upp till skolsyster här och så började jag känna mig ännu sämre och så gick hjärtat fel och pulsen också så kom ambulansen och hämtade mig Robert Aronsson är 15 år och just när jag träffar honom på skolan hjälper han en femteklass på slöjdlektionen. Det är strax efter lunch. Den blåa kepsen är neddragen i pannan och cigarettpaketet instoppat i ärmen i den röda t-shirten. Han är pigg och mår bra. Annorlunda var den morgon i våras. Han fick kraftiga smärtor i bröstet efter att ha druckit en energidryck. Och han tog sig alltså till skolsköterskan. När vi kom upp dit så kollade hon pulsen. Den gick upp och ner hela tiden också. Ibland var den för låg, ibland var den för hög. Vad tänkte du mitt upp i allt gjort det här? Nej, jag undrar vad som skulle hända. Att hur farligt det är. Sen efter det så insåg jag att det var riktigt farligt. Blev du rädd? Ja, lite. Jag var mer chockad att det kunde hända. Uh, vad sa läkarna för någonting? De sa att det är många som reagerar på det sättet, att det hände så. Men trodde, så de någonting om att de trodde att det hade med energidrycker att göra? Det var garanterat att energin för pulsen dunkade fortare. Annars skulle det inte kunna vara. Så var det så att du drack många Jag burkar? Drack. På en dag kanske var en, två stycken. Och var det är varje dag? Ja, inte varje, varannan i alla fall. Efter några timmar på sjukhuset fick Robert åka hem igen- med rådet att inte dricka energidryck. Men Robert är inte ensam. Det finns flera tonåringar som berättar att de har mått dåligt av energidryck. När jag pratar med ungdomar ute på stan- dröjer det inte länge innan jag stöter på dem som har egna erfarenheter. Dricker ni energidryck? Ja. Ja. Ja. ja, ibland. Varför dricker man det? Men det är väl mest massor över och sånt som man gör det alltså man Du spelar, spelar spel och på datorn så, så dricker man det Det är gott det. också det är gott. Jag kan dricka det som typ som jag dricker kol eller någonting alltså. Hur mycket kan det bli på en dag då? Hur många burkar? Ja alltså om, om jag kan så dricker jag typ fem stycken Om jag kan, för det är gott Och så blir man så här, pigg och god i huvudet Man blir hyperaktiv men det är typ som pigg Men känner du har inte mott dåligt någon gång? jag gjorde en gång, en gång men då drack jag flera stycken per gång. Typ runt sex stycken per gång ungefär. Och en kille som inte vill bli inspelad berättar att han fick ett krampanfall och kollapsade. Han hade druckit en eller ett par energidrycker om dagen under några veckors tid. Vi pratar med omkring 30 tonåringar. De flesta har inte mått dåligt när de har druckit energidryck. Men flera av dem berättar alltså om hur de har mått dåligt. Jo, jag har mått dåligt. För jag har, det var väl ungefär en period jag gick i perioden när vi fick sju vänner. Vi lite överdrivet mycket, så jag var hemma två-tre veckor från skolan. Jag mådde hur dåligt som helst, men det dess att jag inte druckade så mycket faktiskt. Va, vad hände då då Jag mådde illa och liksom, ja, sen hade jag jätte svårt att sova. Men liksom, det gick bara inte att sova. Tänkte du? Men så klart Man tyckte det var lite läskigt. Så där, man vet ju inte riktigt vad som kan hända. så det, Man fick en liten tankeställare liksom att det kanske inte är så bra. Drack du mindre då efter den händelsen? Ja, jag slutade helt. I dagens Kaliber ska vi ta reda på hur vanligt det egentligen är- att ungdomar mår dåligt av att ha druckit energidryck. Vi har varit i kontakt med närmare 700 skolsköterskor som jobbar i grundskolan- –och frågat dem hur de ser på elevers konsumtion av energidrycker. Men först måste vi veta vad en energidryck är för nåt. För att ta reda på det frågar vi toxikolog Ulla Sund på Livsmedelsverket. Ja, det man oftast menar det är en, en söt läskedryck som innehåller koffein i relativt hög halt. Um, en burk energidryck på 2,5 en deciliter– Många av dem innehåller ungefär samma mängd koffein som en vanlig kaffekopp. Och en aminosyra som heter taurin och som finns i livsmedel från djurriket. Fisk, mjölk, ägg, kött. Men inte i så hög stor mängd som i energidryckerna. Och glucuronolakton som är en nedbrytningsprodukt av kolhydrater- och eh, även eh, brukar de vara berikade med B-vitaminer. Men det finns ingen officiell eh, definition på energidryck- utan det här är ett namn som har blivit i folkmun så att säga. Energidryckerna introducerades i Sverige 1996- och har sedan dess varit omdiskuterade- från början fanns det bara ett par olika märken av energidrycker. Men under åren har det kommit allt fler. Och idag kan man hitta omkring tio olika märken. Exempel på energidryck är Red Bull, Monster och Burn. Under hösten har också en del företag lanserat en shot av sin energidryck. Istället för en burk på 2,5 deciliter innehåller en shot bara en halv deciliter- men oftast med samma mängd koffein och taurin. Men, men, kränglig, mm. Och marknadsföringen från energidrycksföretagen har blivit allt mer inriktad på unga människor. Där action, tävlingar och event är, är en del i marknadsföringen. Okay. På höstlovet genomfördes en ny lansering av en energidlyx som heter Dark Dog i köpcentrumet Nordstan i Göteborg. Stora gula parasoll med loggan för Dark Dog står vid en stor sandplan där skollediga ungdomar tävlar med fjärrstyrda minibilar. era Kör! Rimstart, in i Vi ska återkomma till Dark Dog och eventet i Nordstan lite längre fram i programmet. Klart, tida. Vem är svårt? det är Clay. Kan jag ha ringan över halvtimme här? På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg arbetar överläkare Kai Knutsen. Jag träffar honom mitt emellan två operationer. Han kommer i gröna sjukvårdskläder. Kai Knutsen är en av dem som ligger på i debatten kring energidrycker. Han anser att energidrycker och ungdomar inte hör ihop. Nej, det finns ingen anledning för, för barn och ungdomar att dricka det här. Det finns särskilda risker för barn och ungdomar att dricka det här och det, det första är om vi tänker oss de yngre barnen i eh, nedre tonåren så är det då framförallt att de får hjärtklappning, de får eh, obehag i bröstet av att hjärtat bankar på, de får hög puls och de kan få det man kallar för hjärtpalpitationer, alltså starka hjärtslag och de kan dessutom få eh, rastlöshet, hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter och det som kanske är allra vanligast sömnsvårigheter. Men är det farligt? Ja visst, det kan vara farligt. Jag har alltså under sista året mottagit rapporter från skolsköterskor som har rapporterat om ungdomar som har kollapsat av de här dryckerna. Och det har varit då barn i 15-årsåldern som har ätit dåligt och för att kompensera det så dricker man då de här energidryckerna på raster i skolan. Och man har så att säga bytt ut både frukost och lunch mot att Gå runt på de här energidryckorna och det har i några fall lett till svimningar och lett till kollaps och att man har fått åka ambulans in till sjukhus. Så att vi ser alltså tydligt att det här är, är olämpligt till barn och ungdomar. Det blir alltså som en form av amfetamin light kan man säga att man kommer in i en väldigt spidad livsföring. Man, man ser alltså ungdomar som ser ut som spidade illar som går på högvarv ständigt. Du reagerar ju väldigt kraftigt på det här. Du överreagerar inte tycker du. Är det så himla farligt? Ja, för de flesta som kanske bara tar lite grann någon gång så är det inte så farligt. Det kan jag hålla med om. Men eh, jag sitter då som en person som får in rapporter från olika håll. och Jag har hört att en kille har svimmat där och en annan har fått åka in ambulans där. Och så är det klart att jag tycker att det finns anledning att ta de här varningssignalerna på allvar. Överläkare Kai Knutsen får alltså in rapporter från skolsköterskor om ungdomar som mår dåligt när de dricker energidrycker. Kaliber har undersökt hur vanligt det är. Genom mejl har vi varit i kontakt med 700 skolsköterskor på landets grundskolor. Och 75 procent av dem tycker att det är ett problem att unga människor dricker energidrycker. Och det de ser är bland annat att eleverna blir okoncentrerade, spidade, får svårt att sova och drabbas av hjärtklappning. Och 13 procent har någon enstaka gång eller flera gånger haft incidenter kring allt för stor konsumtion av energidryck bland sina elever. Det har handlat om allt från kraftig huvudvärk och svettningar till bröstsmärtor, ångest och oro. Det finns inget vetenskapligt belägg för deras iakttagelser. Men det de möter i sina kontakter med elever är intressant- just för att de i sitt arbete träffar elever varje vardag. Rosmarie Ådal är skolsköterska på Bergjums skola utanför Göteborg. Jag jobbar som skolsköterska nu på mitt tolfte år. och Jag har inte haft elever som har haft ont på det här viset tidigare- Eh, visst elever kan ha haft, fått bröstsmärtor men det har mera varit eh, i samband kanske med idrott eh, det kan ha varit eh, ängsliga individer någon enstaka varje år men nu har det varit flera stycken på så kort tid och sen har jag då efteråt pratat med andra elever som har eh, inte druckit mycket eller men de har druckit och har upptäckt att de har fått ont i bröstet och väldigt obehagliga känslor i kroppen. Väntrummet var ganska fint förut ett tag men sen börjar de klottra på möblerna så att det går inte att tvätta bort. Det är förmiddag och tomt i det lilla kala väntrummet- utanför skolsköterskan- Peder Larssons mottagningsrum- på Södra Skolan i Katrineholm. Det är mitt mottagningsrum. då Egentligen består det av fyra små rum. Peder Larsson är en av alla de skolsköterskor- runt om i landet- som har reagerat på att elever dricker energidrycker- och sen mår dåligt. Det är ju elever som kommer med hjärtklappning- Elever som har känt sig syra och så vidare. Och de har haft förändrat i puls och blodtryck och så vidare också i samband med vad jag har satt i samband med, i varje fall med, med energidryckerna. Då. Det händer ju några gånger i veckan att jag träffar elever som har lite sådana här typer av symptom. Sen är ju, Ibland är det ju andra orsaker så att säga till att, att de också har gjort det. Men kommer man med hjärtklappning och så där då brukar jag alltid försöka luska ut vad det är man har fått is i sig under dagen och sånt här. Och i rätt många fall måste jag säga är det då det enda egentligen som skiljer sig från det normala att man har druckit flera burkar energidryck. Vad säger då den vetenskapliga forskningen om energidrycker? Under åren har flera studier gjorts både i Europa och andra världsdelar. Bakom en av studierna står forskaren Mia Eriksson vid Göteborgs universitet. Hon forskar på aminosyran taurin som alltså är en av ingredienserna i energidrycker. här är de här små här vi man går in och gör. I ett dragskåp i laboratoriet tillverkar Mia Eriksson de små små glasrör som hon sedan för in i hjärnan på råttor och sprutar in taurin. Och det hon ser i sina studier är att belöningssystemet i hjärnan går igång av taurin på samma sätt som av alkohol. Ja, belöningssystemet har ju alla, alltså allt ifrån maskar och, och råttor och hundar och katter och apor och människor för att det är för artens överlevnad. Så det ska styra oss till att äta när vi är hungriga och att dricka när vi är törstiga och att vi ska må bra för att vi ska fortplanta oss. Så att det är för artens överlevnad. Sen kommer till exempel alkohol in i bilden och aktiverar det här belöningssystemet och ger då en större belöning än vad som sker naturligt. Och vi forskare brukar säga att droger kidnappar belöningssystemet. Och taurin fungerar då precis på samma sätt som alkohol, att det går in centralt i hjärnan och att det aktiverar det här belöningssystemet och ger en starkare belöning en de som vi upplever naturligt. Och vad drar du för slutsatser av det sett i ljuset av energidrycker? Jag tycker att man ska vara väldigt försiktig med just taurin som ingrediens. Och det skulle inte förvåna mig om fem år om livsmedelsverket kommer att dra ner just sätta restriktioner för hur mycket taurin som de här burkarna får innehålla. Forskaren Mia Erikssons studie är alltså en av flera. Och en så länge begränsad och utförd på råttor. Fler tester måste göras för att kunna se vilka effekter taurin kan ge. Välkommen till Livsmedelsverket. Ja, jag kopplar varsågod. På Livsmedelsverket i Uppsala finns toxikologen Ulla Bäckmansund- hon jobbar med risk- och säkerhetsbedömningar och följer forskningen om energidrycker. Vi sätter oss i ett bibliotek och Ulla bäckman bläddrar i de rapporter som har skrivits om energidrycker. Sen har det gjort en nordisk rapport för, som publicerades för i fjol. Energidrycker skulle jag vilja säga hör till. De livsmedel som har utvärderats och uträtts som mest av det vi som omger oss. Och alla har kommit fram till att de här är inte är hälsofarliga. Men det finns inte så mycket forskning när det gäller ungdomar och energidrycker. Utan vi såg ett par stycken här då. Bör man inte titta på det närmare just unga människor och energidrycker? Och det är därför den här nordiska utredningen eller rapporten skrevs i fjol. I den så har man inte sett problem men det de pekar på är att, att det finns inte mycket som handlar om koffein och barn. Barn skiljer sig inte mycket från vuxna men den stora skillnaden är att de är mindre. Och eh, mer forskning är aldrig fel. Det, det tar vi tacksamt emot resultaten av. Hur ser Livsmedelsverkets rekommendationer ut när det gäller energidrycker? Livsmedelsverkets råd som är de samma som har varit i princip sedan dryckerna introducerades. Så det är att de inte ska användas som vätskarsättning, inte som törstsläckare och inte kombineras med alkohol. Men ni har inga speciella råd mot unga människor? Det finns inte det idag och det har ju inte heller förrän nu i princip varit frågor om att de har blivit så populära bland yngre tonåringar och barn. Det är dags att sammanfatta. Det finns en hel del forskning när det gäller energidrycker. Och det finns inte några vetenskapliga belägg för att energidrycker är hälsofarliga för barn och ungdomar. Men samtidigt sägs i flera studier att det behövs mer forskning kring just unga och energidrycker. Och det är bland annat därför så många skolsköterskor vill agera nu. De tycker att vi vet för lite om hur ungdomar påverkas. Av de 700 skolsköterskor vi har varit i kontakt med tycker 80% att det borde finnas en åldersgräns för köp av energidryck. De flesta tycker att den bör gå vid 18 år. Peter Larsson i Katrineholm och Rosmarie Ådal i Olofstorp. Man vet inte hur det påverkar en växande kropp, man vet inte hur det påverkar överhuvudtaget och därför så tycker jag att det är lite läskigt egentligen. jag tycker att det skulle vara en åldersgräns på sånt här och helst att man då skulle ha 18 årsgräns på det. Ja, det tycker jag. Eftersom jag har sett 10-11-åringar få köpa energidrycker och köpa energidrycker och jag tycker det är helt förfärligt. Mm. Och vilken åldersgräns tycker du det borde vara? Jag tycker att det som förslaget på 18 år är, är bra. Men jag tror att 16 år kanske är mer rimligt, alltså mer realistiskt. I Sverige finns det inte någon lagstadgad åldersgräns för att köpa energidryck. Men runt om i landet har lokala butiker och vissa butikskedjor infört egna åldersgränser. Men så länge inte alla butiker har en åldersgräns är det verkningslöst, menar många. Men det är inte bara läkare och skolsköterskor som vill ha en åldersgräns. Även politiker har engagerat sig, både från den borgerliga majoriteten och oppositionen. Två av dem är riksdagsledamöterna, Miljöpartisten Gunvor G. Eriksson och Folkpartisten Eva Flyborg. Därför att vi vet inte om det här är farligt eller inte. Regeringen hävdar att vi ska vänta tills vi har fått det vetenskapliga underlaget. Jag vill använda försiktighetsprincipen och inte leka med barnens hälsa genom att införa en åldersgräns tills dess vi har fått fram tillräckligt vetenskapligt underlag så att vi vet om det är farligt eller inte. Du tycker inte det räcker med att föräldrar ansvarar för sina barn och att det finns ju vissa butiker, lokala butiker runt om i landet och även vissa livsmedelskedjor då som frivilligt har infört en, en åldersgräns själva. Räcker inte det? Det ena utesluter inte det andra. Det är jätteviktigt att både idrottsrörelse och föräldrar och andra organisationer jobbar för att vi ska minska ett missbruk. Men om det nu är så att det finns ju miljöer där barn inte har föräldrastöd varför ska vi lämna de barnen i sticket? Det är väldigt svårt alltså vi ju, de flesta föräldrar är aktiva och medvetna och så vidare om, om vad som händer och tror inte att det är så många föräldrar som tror att det här egentligen är bra utan att man säger till sina barn att de ska vara måttliga eller inte köpa alls eller och så vidare, men det fungerar inte därför att det finns ett sånt väldigt grupptryck i det här, därför att energidryckerna de har lanserats som någon typ av barnen, ungdomarnas egen på något sätt drog eller innegrej det är en cool sak och då finns det ett enormt grupptryck att dricka detta när de kanske vet att de inte får eh, hemifrån så att en åldersgräns tror jag man behöver för att stötta upp det här att de affärer eh, som, som själva tar sitt ansvar det är jättebra men jag tror att vi måste göra det på alla ledder och alla bredder överallt det kan ju vara fördel om de åldersgräns de små våra dricka så att de får den här kicken som kanske är jättebra det är bara löjligt för snart kommer man inte kunna få köpa någonting kan man tro nästa. Vad tycker ni? Jo, det tycker jag är bra. Det tycker jag är helt fel. Varför då? För det är en dryck bara om det är bra så man kan bli pigg. Det finns ju de som tycker att man ska införa en åldersgräns för att få köpa mm, en det, det bra, det Ja, det är, bra, det är bra. Varför behövs en åldersgräns då tänker ni? För om man dricker för mycket eller om... Då kan ju en bev som är kanske nio, eller kanske någon som går, eller kanske åtta år till exempel, kan dricka det bara för att vara cool och någonting. Mm. Det kan få biverkningar. Ja, typ. Biverkning. Mm. typ att det blir sjuk, typ, får jätte ont i huvudet, snabbt och sånt. Vi typ påverkar, måste dricka mer och mer. Mm. Ja. Vad säger då energidrycksföretagen själva? Kaliber ringer runt till de ansvariga för några energidrycker. Företaget Red Bull, som är marknadsledande, ger bara skriftliga svar på intervjuer. Och kommunikationsansvarig Jesper Antell skriver. Vi rekommenderar ingen åldersgräns, men har alltid varit tydliga med att vår produkt riktar sig till en publik som är vuxen nog att dricka kaffe. Jag heter då Mattias Pettersson, marknadsansvarig på Provision ab och vi representerar en energidryck som heter Dark Dog Energy i Sverige. Vi håller väl med det som är på tapeten just nu då. Att det ska lägga runt 15 år och uppåt då. Jag heter Peter Bodor och jag jobbar på Coca-Cola Drycker Sverige. Och vi säljer i Sverige energidrycken Börn. Vi har satt en rekommendation på våra förpackningar från 14 år. Förutom Red Bull så säger alltså de energidrycksföretag vi pratar med att om man är under 14 eller 15 år ska man inte dricka deras energidryck. Men samtidigt ställs inga krav på de butiker som säljer att de ska hålla en viss åldersgräns. Vad tänker de då om en lagstadgad åldersgräns? Mattias Pettersson på Dark Dog och Peter Bodor som företräder Burn. Men tycker du det vore bra med en lagstadgad gräns? Ja, det vore bra. Det som är viktigt är väl att diskussionerna och besluten tas på sakliga grunder. Och de sakliga grunderna som finns är att ett livsmedelsverket säger att det är godkända ingredienser och en godkänd produkt. Två det har bekräftats i år av EFSA som är ett europeiskt mathälsoorgan. Och att vår faktiskt också sa för några veckor sedan att det inte finns behov för en lagstarkad åldersgräns. Det finns ju olika saker som lyfts fram i olika tider som var väldigt farliga och just nu verkar det vara just energidrycker. Och Jesper Antell på Red Bull skriver... Att jämföra en så väldokumenterad hälsofarlig produkt som tobak med en produkt som har funnits ofarlig att konsumera- av en samlad myndighetsexpertis inom livsmedelssäkerhet är märkligt. Vi har också försökt få svar från energidrycksföretaget Monster- den nordiska chefen hänvisar till företagets amerikanske vd- som inte har svarat på våra mejl. Tillbaka i Nordstan i Göteborg- där Dark Dog nylanserade sin energidryck tidigare i höst. Den rekommenderade åldersgränsen för den drycken är 15 år- men priset till de killar i 12-13 års åldern som kom först i tävlingen med fjärrstyrda minibilar var just ett par burkar Dark Dog. Hur stämmer det med er rekommendation då på 15 år? Det stämmer väl inte så jättebra. Vi var ju med som sponsoret och tjejerna som jobbade där hade vi fått klara rekommendationer att vi inte ska inte sälja till yngre människor. Vi har ju den som sagt var. 15 års så att det, det är lite fel Sedan händelsen i våras då 15-årige Robert Aronsson fick svåra bröstsmärtor troligen orsakade av energidryck, dricker han inte det längre Ja, Om jag ska köpa läsk eller någonting så dricker jag ju cola men ingen energidryck Aldrig? Ja, inte igen i alla fall. Vad tycker du om energidrycker? Vad tänker du om dem idag? Onödryck, oh, ja. Reporter Annika H. Eriksson. Och vi har bett folkhälsominister Maria Larsson om en intervju- men hon har inte tid att medverka. I en interpellationsdebatt i riksdagen tidigare i höst- så sa hon att så länge det inte finns något stöd i den vetenskapliga forskningen- för att energidrycker skulle vara hälsofarliga- så kan man inte heller införa en åldersgräns. Du kan läsa mer om vår undersökning på www.sr.se-p1-kaliber. Kalibers producent det är Sanna Klinghoffer och jag heter Anna Jakten.